وارث الذین نظر القران علو من یكون للعالمین نذیرا بیرو غارو یتمنو دا سورۃ قران الملکی سورۃ کی معرفت شکرت کے برکات دے اہل ازاری او صورت کی بیان ده سالور و مقاصد و ادفع ده شباعت و فتح بانده ار کلچه نفذ شرک اتفادی و شاپ خرد و مرزان و کی سور و صادقه و کی ندا سورت تفریق و نفذ شرک البرکات و ما سبقا یا ار کلچه سورت صادقه کیا حوال ده منعجقین و دی صورت کی احوال مشرکین و بیانهی یا سورت سابقه که دفع دفع شاوه و دی سورت کی دفع داشتراکوه یا سور سابقه که نفذشن که اعتقادی و فیلی و دی سورت کی شبهات بیان فرد مشرکین و او جوابات بیانهی اسی مقصد فرش دا قانون ده دو بلاغت او دو فساحت او ترتیب احسر ممداره شاول صدره مقصد ثابت ای قادل لون بیف آگه شبهات دی ترقید نه جوابونه نو مسلم و برحانه او دو اشتباه و دو شرط دینا او جی مکمله میاه مقی صورت که دفت از فاشا و ظاهره هوا دی که دفت از فاشا باطنه هوا جاوش و غایتی شدکیه دی تو توحید باندم اعتراضون اکی او دفت اگه کی جوابونه دی رسالت باندی اعتراضون دی جوابون اکی قرآن باندی اعتراضون دی خیامت باندی او دې دې دې تاسو سره قلم نیو خیال له یو کې شنو لیکا یو کې جو نو کاغذ چې پر خړه کاږي لښین واځې لید شو دې نا او جیم واځې لید جواب لکاته وحفته ولي دې او دې و سره یک ګوم لیکا شن لکاو ایک زا اول شبا دا شن دو دو امه دا دره زا جواب لکاو چه دا دا لانه شبه انداء جواب دا دا اصحاده دا دا نتو خطوش او انداء سجبور او یا دوار اوان دا سم ربتونه چم اوه لیوپکی اسم ترزرال کونو حرما ڈیان بے غمانگا دعوی ہیں لا رفتوں آنے کنو وہ اصلی رفت ہو جیتا ہوئی کی جوزی نہیں کلی ہوئی نہ کلی رفتوں نہیں مکمل کیون چورت بھی دلالت تی وہ سورت دعوی اس بات تورید کے رد شر برکت تبارت اللہ نظر الفرقان صداقت تکیتا علاقی ہی کے رسالت ذا الذي له ملك السماوات والارض لا تشاب ويعني دال به واك وركدي اختيار به وركدي لا يقدر به ولا متخز ولا ذا او ولم كل شريك له الملك ولتقولها شيخنا كده وقف درو تقدير ذا شي روان دي نو ای اعتراض کوي اول اوشکال اضافه کې شوا ته اعتراض کوي زجر اور زجر اور اټن اور کوي توحید باندې ایږي آل العالمین دونی زنګ ویلي او سفر جون دونی نه الله جواب کو الایخ خلقون شیان وہم یخلقون بل جواب کو والامن یكون جان کو سی هم جورم ولا اناف بلک وامن یكون موت و حیات و لا نسور و لا نسور جوای نو بتان ندم کے و حیات کو کانو مانو ته وئی و لا اور اخواتہ بلا شبہ ذکر کوي او قران باندې وقال الذين تقرؤ ان اعلا الا ان كن فضرا او دا ضروب دي نه ځانېږي او انه عليه قومنا فرعون تنخم دي اخیست را ګاډي رقوم خبره ده چاغه زانو نو له تنخارایږي و ا عانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ انداز آخَرُونَ انذار کړه دې پیغمبر سره او جوړول د قران او فورول د قران په قوم ناخرون جواب کړه په اچځو ظلم او مذوره زېرا سټ کړه چې او زرو وده بیا وي وقالو اصحاب الاولين اختفوا بیا تم نالے <سؤال> کفر تم عاشقاں زړی کی کیلی کی کار و ماجګه وي 21 اور 12 فرزاده دا رودیان دی واځیان دی سمون دیو قومه ماپیان دې ذات خبر له خبره مستری جواب کړئ دې شوې نہ قران درو الی عالم <سؤال> سترف السماوات <سؤال> <سؤال> والعز نو کان غفور الرحیم درې مسبها پر رسالت باندې وقال مال هاجر رسول یا قول قام او ام کی پی لاسوا سې دي پیغمبر لسی جوړې کورې زې فنيذ پیغمبر پای جوړې وو نو ملائکه یې چې مولا جوړې کورې جوړې کړې یو ځای وو ټوله مولا یې راځنه وریا مشهور زو هغه دي بازارونه کې مولا شفاره ولدي چیزې دي گورم ده ښه راته نیوته وی نیاره ولدي هغه خو څه پوښتې زکه مکوره ده مالک چې ښه راته کني په ځان نه یا خو د مولا خپل ځان دا څو څه په خبره راځي دا اوساله نه ده د نومبر پور بیسټاله بازار سیولیږي مجا استاد څکاوري بازار سیولي مجا بیمار به نی ډوډه وه نی پوکار تلکاری وه نی وغه به نی ثکار سامان به نی غياو دځو پوکار بازار ته ځو پاره مله تیراز لو لاو زله نه مال پیغمبر او ملائکه دي وای وزو جو مرای که غنی او لوی ملایقه کې تللی بازارښت هم صحیح ملایقه په خپلې ملایګه و ملایقه الله وسلم حق کا توه فون او ماونه دی بل اعتراض او قایلې کان دنیا جواتول کي ځحافظانه کس کاږي پیږي هویا څنګه اې چې مې پر مونږ او یو قاعده دې کانو حالت کې د لندرن ورسې هغه د دې کومې کرن نه او یو قاعده دې کانو د فرشتیا ملاقات او رضا سره هم سویه هوګي اتګي مونږه ورغړو بلې کراز او صفون لوجو جنت یا کوله منها عظمو کو ذکر الین فن وقال الفالكون انت تسجون اذا رجل مكسور بل الوالي ظالمان روان من جواد في شي شي سيد سے تا دور راون کا اوزان سے متوجہ کا انظر ہے فرج رسول کر مثال جدہ مطابق جوار سے قران تجريب نہیں ہاشی گمراہی کے دا څومره خاصه ودي حق پره سوله مې تراځونه ته پرځل دی یا ګورم قضا یې چې جواب پیدا نه نن نه فورې پیدا نه نو به جواب اصله غاثري یې شوړي تبارک الزی ان شاء جعل لك خيرا من ذلک جنات بالې شي برکه دواله د هغه ځواک څخه هیڅ موږ زې تعال غورو دې نه باو تلبی من تاس سال و دا دا دا دا دا سلو سلو سلو سلو و ایجان لا کو خصوصا بلکې د زئی اعتراض قیامت دی بلکې د قبول سات تلبی په قیامت ها معلوم اجازه ښاکې په دې مفهمه کې اصول او تشوک شوې ده د دې وجه نه کې چې قیامت نه مونږه والا سما خبره نور نور جوګینش کوي نشته ودی توحید نہ مانی رسالت نہ مانی تو قرآن نہ قیامت نہ قیامت یې مانلای دایې یې مانلای د لاخور بلڅ زغو بصاعت او څپ زور سره قرآن یې تلې پاډانلې زم مانڅ جواب بصاعت یې جہانم تیار کھڑے رہے جزاء اعظم من مصال ليس نولا تغيظون و نديه اور جب ہم آخر اٹھ چھو ہوئی اخر وہ توئی قل ازال خائرون جنۃ القلب التي وذرتقون كانت وہ دا ان جزا نو و مشیعان. بدلے لو لو کیا مائے کرو کچھ وقت اور ذا الله پیغام باندې او آزاد پهناږه رابه جوازه مسلملا دا مفتدل شه د خپلې جوبا ملائکو باندې ملائکو وایي دې چې دا ولا ورفا الله یا دې مفتدل فلستان د مؤمنان او الله د چریوالي دنیا کې دا یا فلستان د مؤمنان وادم مسئولا و جواب کئی لا آغاون شبحینا چی دوی شرک کڑا یاو ما یا شروحم و ما یا بدون من دون اللہ غلی راغون کم فیقولو تبوو شرکاو تا اللہ کافی ما یا بدون تا انتو ماغلتو میباگی اعوالی و ما را غلیده ما خوپو قلیل یا ایوال کاترون لابدون ما تابدون لان اللہ بارکم ما را غلیتان یا او تک یا وار یا غد افریدین اعانتوم ادلالتوم ها اولائی تاسو کمرا کریو امدهم جل السبیل یا فقل خطاشیو خالو سبحانه خدا بوتان دی داوی خالو سبحانه خدا ملعی کی دی و داو زیر علیه سلام دی دا دی دا پیر بابا اولوی زوان دی او قلاتی غمبرانی سبحانه خدا مکانه یمبری لنا انا تخذ ملدونی که من اولیاء خاکیه تعالی را نیدی مناسیب مولارا چی وینی سو بیدستانا نور جی مزاران دي مزاران عوام خلق دوستي ته تو ته د سنمي لاله مونږ نه کو ولکن مثا هم هو باهم هر كانه زکر هغلي ورته دي جواز د دنیا جوړ کډو د ځنار او دلहासन او قران دی پاتو کله په قرآن ګورل وختاب وي ورغ نه د توحيد کتاب دی د توحید هم جواز شرکی کا ازل راز دشر کم دا الله د معرفت کتاب تار نو ایمان بل جای کی تعال کا ہے معرفت دبن کی تار شامل ہے دا الله او قرآن نو توحید ولا سے پیدال کی اور شرک رد ولا سے پیدال دی ہوری تب ہوئی ای جان دل تو قال الله سو کہ اس کی دنیا یو سکار نتا وسن شخصیا فدی کی والا فالمصات هموا وضا وحسن ذکرا وقان وقوم وورا ورو کو سپديل هي صافت نلل رسول الله صلي الله عليه وسلم کو تسجوعر کین او جوابم کین وما ثنا قبلک من المرسلين الا انهم لا يقولون صامغون ګور شونهېله وجهنا بعض خو ل بعض سنا کمزي عزانان شو دا د بعضې ف سخماللارو تاو دپاره دا یمتح دی تپیرون وکان لرب که بسره ل عمل وقال الذين لا يردون لقاءنا لوراهم للا علينا المرعب ونرى ربنا تقلدي من قبول وقد استبروا في الفسين وزعنونا وتغطت تعريقا زعنو تميقا اعتراضوني لتفك انبرك وقدم شون وعطاو طوال يوم ما ان الملائكه تلا والشرا يومهيب للمجرمين ويقولون قول مجرمان رجم مذوره بند بند اشياء ثم مانغي غيره يا جانات يا وجوهه ملائكه ورسول زليد ملائكه او زیره حرام دې وقدم علما عملو وشدنا عامدنا من وقش کوانه په دې کې کوم عمل کړې منامن مجال نه او غواه منسوره او مونږ اوسه صدا شي چاوه قبر زری زری قایشه درین څخه چې خار زری داشو کړته چې او کو تو ار دې خاري هون يا كافر اعمال دور ذا فشان دي اصحاب الجنه يوم عيد خير المستقر واخر المقر قران قال اذا مجلس يوم اذى قال ويوم تشقق السماء بالرماد يا دنيا ما حدك يا يسني ولي زي وانزل الملائكه یدا موش الیوم یذنی الحق للرحمن وصال یومنا للفاضلین اتیہ داورستی کے دراز راہوں پر ضرور وصولبان توحید و رسالت و قرآن و قیامت و یوم یعد الظالم علی یدہ خدایو ترافی ظالم بچو کو کیسے رسول یا پو یالی س د خصکو مار سولوله هرول چې ماه بس سره لاړې و زه خو داجانان سره واث سره مبله سره تا کې چې ماې زه خو پلاې مي بهلمم هغهدل من چې تو و مولاو غ بلا ما استې بعض د ش سر سر را وپي یا لے پنځه خاصه معرسولین صلی الله علیه و سلم قرآن او سنت راه سره نو او ټول علماء مالقه یا ونه قالېته نه لمذهب از قرآن کوي نه افسوس دې خاص کی جوانوی هیولې قرآن نه فزور سایه ارمان دې دې مجاب کومنده ملیا پهه خاص کی جوجاونه کې سره خلاصی کېولې نه ول لقد جلا يعني ذکر لیل القران معولون بعد الجاهل نورت تصور القران تا ایمان وکله تعالی تیی ثمشت وجاءت بیمان تبارك الظیم لا اس نذری بعد الجان داسوں کو ناش شیطان و كان شیطان اعضیع شیطان انسان و رسول حقین که ممیدانی ممیدان یو عرصات که او عدالتی آلیه قائم لیده رب نزد او رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام براپورتر اعضیع راندی کئی وزا اعضیع راندی کئی کذیب پسر اشترعون سفر ای زمان این او ندادی کاریو ملک نشعر له و بی بی زماته و مطعیده و دانوی وقال الرسول یارتی و بوئی تیو عمری کریم صلی اللہ علیہ السلام جا زمات پروت دیگاره ان قومت تخذوح هذا القرآن محجورا یقینا زماتهم نولاو لا قرآن محجورا رفوت شره رپور از رسول الله صلی الله علیه وسلم دعلا. ابن دا ابن کثیر دویلانی نور العلماء و ترک الایمان به دین و من اجراء نہیں ایمان دا اول قران اور نو پاور فل قران کافر فورل قران کافر فورلان سے پاور رپورٹ نہ اول کافر ورلانے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریضہ اول فاقر ورلا وترک تجمل ہی و تطہرم ہی من قران اور نہ سوچ قول اور نہ کوزل قرآن دان کے قرآن میں پڑھا انشاءہ ہجسو قرآن کے شو مراد پر افاق ایمان کری ہوئے امام فیسر محنگاڑر دبیوی چدا خبر اشتیادہ ہوگی اوپ شاڑے اوپ شاڑے اوپ شاڑے جوور واقعی ایسر کا کیا عمر کا ہوئی لالہ کا نفت باق و نفت کا ایل نمی امینو بی حاضر حدیث اے سکا موالا اشتیادہ وکو غر و تطول و مجنطی و ترکو تدبو دیگی و تطرخو ملیمی اگرانی و ترکو العمل دیگی و امتصال و اوام د عمل پو قرآن و منل د اوامل دیگا و اشتناب و زواج دیگی من دیگلانی دام و داخل بکه شوک شو بکه و ترکو العمل وال دس اووا مېورېنالو دواې واللو والعدل د غیرې رودونول دد چې تاب نهقلل شيته من شې او فول او غنا او الله بباي کو نونه وي پونه و او فول او غنا ل سرور او را دی یا بس او قلا او طریقہ سے محفوظت من غیری بھی مل بگرانی ہے جولار جو فہا کردہ و رضینا بغیار دہ لام پریخوزن من بگرانی ہے سوکر لانشک رپورٹ کہ عدالت حالیہ کی تیسلی کی گرفت رضاق عادل گانتے او پر عمر رپورٹ ہوکا و رضاق ہوکا زاو تور شو د چاپ لارو اخلاق شو ده چون مینجو نورا نوستاق خلق خلق خلق خلق خلق خلق دین اغرز دور خوال اللہ در صدق دوئے یا ربی انا قومتا حضو هذا القرآن محجور چند قاندی حکمتی یونانیان حکمتی ایمان لا حمد قاند ور شو په رب دی روانه نعمت مکوای راش دې مانانه حکمت موه څنګه د فاندي نعمت دی او ناهیا حکمت دې ایمانيان دا هم نه فان و لا ذا الذا جل لكل نبينا ذو من زادې ورته په شوه دې دې ها يا قُرآنَكَ أيْ وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً رَزَائَفَ آَمِنَ قَطِينٍ يَوْمَئِذٍ رَاوِدُونَ جَاوِلُنَّ ثَبِتَ ذِي جِيْفٍ فَآذَكَ إذْ رَأَيْتُمُ الْمَوْتَ كَمَرَّاتٍ 12 وَلَا يَقُولُونَ تَفَسِيرًا بِشُبْهَتِهِمْ عاذل نه کئ تا ته پاکرته او اکرال الا جئنا تک الحق منور منرا کو بجو او وا اخر او پوکو پیغام سر الذين يسرون ذالور می شوي ذالور جو اگ له الذين يسرون على وجي ولجمن جهنم تا وہ لائک شر مقام وضو نسبی دا بدرجی درجات یہ مرتب او گمراہینِ جہان تسیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی نظاموں سے ہمراہ ولقد آتینا موسیٰں کتاب و جاننا ہوا ماؤا قا و هارون و زبیرا دیکھ اے عبرانیاء کو قدم مرنا حبا وبللهغا و همما داې سفرې د پهغته خوبان شما ما کو ف ن حباقوم د ق بیابا وبللهغا ووق همما تممرنا هم وقومنوه لما تذب الرسل لیو تذبیب دفولو ده اغرقناهم وجالناهم لنات آیا لعبرت وعتدنا الیزواریمین عذاب نیم وعدم و, و سمود و اصحاب الرس رغمبر اتنی تا چوله و قرونام بین ازائیس و تسیره و کل فنور <متوسطور> سنیم مکیوال اول قدتوها و احطانا کنکی اترت مطار صوف دی خرار و این رایجی طاق کلی باین شفارا بات کرا ورور شیعو او فلمی خونو یرانا هادای نگولی بل کانو لی عزیون نشورا اطاقوری و او قانی تا عزیون اطاقیل او دا دا ویه او حاضر دې باسه دوه رسول <سؤال> دا الله <سؤال> سي عمر راغي وي تاسو وګورئ دا په دی انسان علی ذل نام آيا اچنا فریبه کی موارید سره آيا هم لو لا صبرنا عليها الله والسوف ادمون اله يرون العذاب ملذل اور <سؤال> ائے سب مانئ تا حو الاهو ہوا اے لای تو قرفی یا دی دیو حمو افان تا سكون والے وقیت ہمتا سب وان یا پی ساگا گمان دې گزيات اور اگل کي يا کوجل کي نا الا کلن عام نبي دی منر نقصان دے رنگ اور وزن عدید کتاب کے قرآن خودی صورت کے عدول و تعالی دوائے وزن و رجبی و زمانہ او دا اتراز دلو پر تورید و رسالت قرآن و عدول و عدول و زکریہ دارلی دلائل اخلیب یعنی وص علم کر الارب دا قدر وانده و وللا یا کلیا حب مصرم بعز الرحمته یہ بازن په هو چې سوچ کی وهاوا کې نور نصاجه دي آیاک وزن لاټو فضیلت کې لږ برچ سايوکا ترازی جون بیا فضیلت مکمل نور بازنې لري او او ریز راون غاڑی دیاو جان آغا مسخرا کلکا اوخ کیو تا چوشیو دا او ریز کزان دا بار کن دیاو کلینه بل کلیتا و تختی با مسخرا کلکا آو اغای بل باتر او هغه آغا ساز کی کی رات پیدائش دی او یو ثقافتی جوړک دے الاخر پہ پیدائش شو لکانور سے فضا باندې کی او بو کی ور واجی دمو زی داز شو یو کینه برګی د تشری دا بم دی چې الله راځي بل د مخرفہ پیدائش شو आवाज اوس لئی داوري اس سمجهي دا الله بازی بازی نه دی اپورو مقرر دی یک شارگی او هغه رخص نشي دا وانه داش نشي دا وینس نشو و لستاهی تارو ساده د شیوه او علامای نه قائم رہے مولا اوه کوئی مخلوق ک دی او په دی बाजू کې دی وارنه د انسان د دې بدن تم خړې دې سترګي وېلې مفکې ارشاد نه لې سیر په اثر دا شان دې دا مکه ورنه کېدل شاته وېلې واهونه مرته کېره دیو شاته د جام نو پلان دا څه دې درایلو وي دا وګ دي پنځ دي او غزه فاضل را شنه دا سیدی جوحات ته علي جو پرده سالم پر شه يوم افتخار صادق اوغد تاسو ګذر اجازه کتاب يوم استام دار سعاده وہ منصور العلم والولایۃ ولی رضا هذا العلامه ابن القيم رحمه الله تعالی او زامن دا مخلوق داونه په کوزنی میچلاندي دا نيملي او فاط جان دي ګل اپان او قسمت خپل تا يا هي کوسيني او کې هواقي ات سوال لتا اكي مانو دي ته پر نوچي واخه اورو دعاو قرآن دي کول واصلر وياه مستمب نه وانزلنا من السماء ماء هام ثورہ لنحيي به الارض بعدما اماتت قومها ما خلقنا ناما وانا سيال جسيرا ذا قران كريم صلات للسالكين و, و جاءهم به جهادا كبيرا مراد دين دعوت و تبليغ القران یہ حال جو کہ ہم کی صورت ہے بڑی کتاب باندھے اور لوی حال بے زائل ہوئی وہ وہ لذی مرجل بحرائل گڑوٹ کی حال اعزب الفراثن فراث اعزب العاذب المطعم وهذا ملحوجاج اب لوگ ما يكونون من المنوحة دير زيو وشون كيف نكييو هم لهم منوحة واجالا بنا همه بردخا فرده یا غوله دعنه معانه بردخا يو فقل كنو ورزيو اوضايا ده جوغراسيا مليان ويس دعنه من حاضر بیان ہے شاعر وہ ہی جو معجزا او وہ وہ ہے جو خلقنا الانمر ا بشرن بنی ادمی پیدا کرلو جوانہو مسبو مسندہ حاضر جسم بنی جسد کی نکائے نسیکی اور شعر نصب داد الجامن دپان اور سے اور کو بنا کے دپان وہ قال رب کو پتا دیا سالور و وارث ہوا من دون الله مولا انكم ولا زر وكان الكافر على ربي يذيه تسدي وماذ الله تلا انبشروا من والماخ اصلو کو مال ہے ان بھگ الا منفاق ان يتفذ الى رب سجد بس دم خبرہ تکوم سجود چاہو ہے جبھی ایمان ادا دا ا الله انفاق دا مال سے بھی الادا نسجود راز ہے دا الله پردار کې مال او لغو دا الله لغو و توکل علی الہی الی لا یموت فنا او جواز دا جس زیبانو الرحمن فسأل به صبیرا سر کې رحمان جو خبیر ہے هر کې فسأل لا سن رب کنی او صادق د رحمان تعالی شریفه او خبردار کا دا اور اعلی کا معلوم دیو ځاوه د توحید د صورت تبارک و جل جلاله د سماع دین جا وجال کی اخر اجا الله د بندگان صفاتونه تل په یو صفات کې مثنو عالم اجیزی دیگی و اذا خاطبهم الجایدون قالوا سلاما سلاما دامانا من جا سلام علیکم سلاما مانا صدادا من القول توحید و سنت مرتفع علی داو التوحید با دا سلاما دامانا سوابتا من القول سلام ایدی امو و من العید والاسم غريب القرآن لمن خطابة أمانا كده والذين لا تشير ها دائم دائم يا غدر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اترف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه لازما يجوز ان عاصى مستغفر ومقام دفاتكيه دود ودري دو سجد في القذيه او ذا اول الذين يظن تقولوا يشركوا اشراق جه تويش بغاض مواض سجيون لم نلغي اشراق بير ابو بغری کی دخ رضی اللہ عنہو تو جہاد کھو مالک ہو لیا اس را پہ کڑا ہو لم یشرف المالک الموازی المنجیہ لا مانا ہے موازی و شریعوں کی لگئی لم یشرفی طالب نے روڑے ورکل روڑے بجائے گواہ ورکی سکور بجائے پراتہ ورکی د قراری د بیا په ملي قلکیو لغو دا سر اشاره مله کی اشاره دا موالی شرعی دی دیوله او یو او نا یو بیاثا د بند پارو سینما د پارا دا ټول نارو او الی له جان مږه اشاره د او نه فهمیا تل د په دی وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ او وَوْدَعَوَدِيُ لَا عَدُونَ مَا اللَّهِ اِذْلَانَ آخر وَلَا قُلُونَ النَّفْسِ وَلَا عَدُونَ وَمَيُّ فَذَٰلِكَ الْقَاسَامًا اسعامًا جزاء الاسم یا زیاد جرمتا اسعام با کلام داردو کے عذاب دوئی یا وادن في جهنم هذا اسمه ڈا گڑی مانی موکن اضاف لئول عذاب یوم القیامی وقل الدین موحان إلا من تاب و آمن وعمل آمن صالحا اولائی کبی بدل اللہ و سیات حسانات حدیث کی راجی دیو سلو وارا صغیر گناہون ورامی اجان تکا اسماری باوت جا سجادی قریدی تنا ہوئی باوت قرار بصلیته کی انکار خودوللہ میں عرض شیخ کی گواہی گئی دو. ملائکہ اور لوگ نے دو زمکقف کی گواہی دی دی دو. اندازی اللہ کہ یہ لوگ گناہوں کی تقام نشی تھے جب کہ وہ گناہوں سے تباہ و برباد ہوں یہ صرف دې نړۍ د پام څخه زه هره ورځ کوم نن او د الله رحمت ته ډېر قانږ راځي او د زپ بار کې وی چې هر دا یې کړا د بابا دې کی وی داسې آکا ماک کول ماک چې بهن څلور بار خطا خو دې ارګا ماک جو مو پاتې نو دی وې را دې ګناه څخه باندې نیکی را نیکی را او به ديام سو گزاره کوي خللو بچینې شي الله او هر قسم ګنای چې پوری هغه پرواز کې نیکی اورو او اوجبې آرام شو او ګناهونه پاتې شدامې کړې الله ګانې کړې باندې خجاوې راغله قوله أي بمذل لن الله الصياغ الحسنات من ربان جو دې نه ربان جن الا من تاب و امن و عمل الامر تو اج وكان الله غفور رحيم ذا طول وا والذين اذا <تصدق> <تصدق> والذين يقولون ربنا قبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آل وجعلنا للمتقين إمانا لا أولئك يجزون الغرفة بما سبروا لا أبدأ لا أولئك ويلقون فيها تعيثا وسار ما كان مفبولا وہی سلام اس کا سیل اور پھولے شوتا قدرت نے سبھی حال میں ہمیشہ وہ ہاسوں اس مستقر رہوں مقام لے سکتا ہے دو لیے دو وقت کے دن گل مایا بہو دم رگی ذوالعارف باغنئی کا سبحان قدرت نما که اللہ تنچکنو علیلو اللہ آزا ترکی یا الله ما یا بحجی اللہ بکم رکی کنو یا بھلینا دستاشو اللہ لرلہ یو ما آزا تاکو بیدی نی کرو یا جی پولا نوی مات جددی فروان اللہ ما یا قارو بی ما یا بھلو بکم رکی لولا دعاو کن طا طولتی تاسو او درکې دې راځو استاذ او باغنا چې شرک او کفر چوانو مازاد دي پروامنه رم چې تاسو تاسو مازاد درکو لا مانو کې علما فقد كذكم وصوفه کوې لسان سوارا کی صورت چې کوم دې ته سېدې پیغمبر ده وواقعات وزور انبیاء لهم السلام او فالات بجاہدین و مکذبین سارا دیس سورت فرق وواقعین و نازل سیر سورت او تلک آیات تلک کتاب المبین بشارت وواقعات و او دې یو خاص درایي